Я присів був на ліжку в нашій недоробленій хаті, в якій ми вже жили, але дверей з кухні на спальню ще не було і підлоги не було. Моя домочка сиділа за столом і цокала на рахівниці, вона дома нараховувала заробітну плату колгоспникам садогородньої бригади, де працювала. А я сидів і стурбовано зажурився. Будівництво хати вимагало багато сил і грошей, сім'я була велика, потреби великі, в церкві були біди, гоніння, переслідування і інші непорозуміння, від чого було так важко. Я обхватив голову руками і думав важку свою думу, коли це все вже закінчиться, щоб уже прийшов Господь і забрав нас з цієї землі. І нараз бачу себе в нашому старому зібранні на місці, де знаходився хор. Я стою з Олександром Микітюком. Зібрання чомусь було порожнє, В хорі, кроме нас, не було теж нікого. Тільки ми вдвох в порожному зібранні стоїмо і співаємо російську пісню. «В вишені під небесами». Звонко льется пение, Господу хваление, ангели поют в храме, в торжествующей хвале. И приспел, пойте, пойте, пойте Богу славе, восклицайте дружно Господу земли. И так далее. Співалося дуже легко и гарно. Светлый, гармонийный спів звенел у порожньому залі. Ми співали натхненно, щоттям святого благоговіння перед Всевишнім. Так, співаючи, я став відчувати якісь переміни в моєму тілі. В руках, в ногах якась приємна легкість, якої я ніколи не відчував. Наче щось наповнювало моє тіло. Але не заважало, а навпаки, я ставав легким, як пушенка. Глянув вверх. А в стелі над нами немає, і даху немає, синє небо, і вільний бездонний світлосяйний простір. В ту ж мить вчув такий приємний музичний акорд, якого я ніколи не чув на землі. Описати його красу неможливо, я тільки подумав, що природа його звуку неземна і став відчувати, що мої ноги відриваються від землі, і я плавно піднімаюся у той святий простір, який вільний для мене. Моя свідомість оприділила, що настала мить Вознесіння церкви, і я не залишений Господом, але Бог забирає і мене. І яка то була радість. І я в ту мить мого усвідомлення, що покидаю землю, Назавжди і назавжди йду до Господа, відчув таке блаженство, що його теж описати немає тих слів. Все позаді, всі страждання, тісноти, недостатки, вже їх ніколи, ніколи не буде. Спокуси, хвороби і все інше, що так пригнічувало, вже відтоді будуть безсилі наді мною, і я лечу до Господа. І зрешті... Знову побачив себе на ліжку, там, де був, сидячим, на ньому. Чую, моя дружина цока і глянув, вона зайнята роботою, як і до того, наче нічого не сталося. А що було зі мною? Це було білим днем у мене в хаті, при повному розумі і тверезості. Бог, підкріпляючи, сказав мені тим, «Ти журишся». Коли все закінчиться, ось так буде, несподівано. Зазнай хоч одну мить, як то буде радісно. Під тим враженням я прожив декілька тижнів, наче у від того щастя. А на все життя теж залишилася радісна підбадьоруюча віра в те, що таке і буде наше визволення земного полону. Будівництво нового молитовного будинку. Вам уже відомо, які умови були у нашому старому реконструйованому молитовнім домі. І ми з 1982 року розпочали добиватися дозволу на будівництво нового. Шість років ми писали всюди по всіх інстанціях. Нам відмовляли, ми знову писали, дійшли аж до Москви. Звідти стали вже нам обіцяти дозвіл, але він все не приходив. Нас попереджували, що хоч дозволять, то щось трохи додати до звичайної хати і все. Щоб ми не дуже набивали собі апетит на щось велике. Але безбожний вік комуністичної імперії доходив до кінця. В політиці країни стали відбуватися разючі переміни повіяло легеньким чуттям релігійної свободи. Нам вже трохи попустили в більших розмірах на будівництво, те окрелило нас, стали загорятися чудові мрії, побудувати гарний дім на радість дітей Божих і на славу Богові, якому в нашій країні до тоді не давалося місця. В нашій церкві був хороший будівельний інженер Ілья Згарюк. Він робив всі розрахунки, оформляв всю потрібну документацію, виходжував проектне креслення і вираховував, скільки яких потрібно буде матеріалів. Радив де достати, купити і в тому допомагав. В 1987 році, перед тим, як я мав отримати групу інвалідності, я лежав у районній лікарні. І фантазував, придумував, яке би ми зробили зібрання. Дозволені нам розміри молитовного дому я вже знав. І, притримуючи з того, почав робити зарисовки. Як би воно виглядало зовні, а як всередині. середині. Робив чорнові ескізи окремих фрагментів. Я цікавився, які у нашого будівельного інженера плани. Що дозволяють, що ні. Радився з ним, рисував на паперях зібрання різних видів. Коли я дорисовував те зібрання, яке братів після вибрали і одобрили, до мене підійшов один комуніст з нашого села Кирстюк Василь. Поглянув на мій рисунок там у лікарні і поцікавився, що я рисую. Я відповів, що нам дозволено будівництвом литовного дому і ми готуємося до нього. І оце я нарисую різні варіанти, щоб на якийсь з них церковна рада дала згоду, щоб будувати мемо такий чи інший. Він не повірив ні мені, ні своїм очам, які бачили нарисований триповерховий передок нашого зібрання. Взяв з моїх рук рисунок, довго розглядав його, глянув на мене і каже то ви змогли б таке збудувати в наші дні? Це ж красивіще від православної церкви. Я не думаю, що вам дозволять щось подібне вибудувати. А як дозволять, то тільки для того, щоб опісля забрати і використати у своїх цілях. «Збудуємо», – відповів я. «Шість років добивалися дозволу на це, і вже маємо його». А щодо того, що його можуть забрати, віримо, що так не станеться. Не вічно правді Божі бути в понеженні. Йдуть другі часи з великими перемінами. Хіба ви того не відчуваєте? Він ще пильніше поглянув на мене, нічого не відповів, віддав мені рисунок і пішов собі. Дім молитви ми побудували на славу. Часи дійсно прийшли другі. Комуністи в соромі розпорошилися, зрикаючи своїх хибних ідей. І той комуніст теж покаявся, відвідуючи побудоване нами зібрання, і помер в Господі нашим братом. Братя-служителі, церкви і будівельники ухвалили будувати таке зібрання, яке було на моєму рисунку. По ньому робили нам проектну документацію. Стали заготовляти будівельні матеріали. Коли ми просили у влади ділянку землі для будівництва, тоді ще комуністична система не розвалилася, і вони нам не дозволили побудувати дім молитви десь в центрі села, а дозволили десь на краю села. І ми стали шукати таке місце. Потрібно було купити у когось хату, щоб мати свою ділянку землі і розваливши стару хату, там будувати. Місце, яке нам підходило, знайшлося, але там проживав один старенький брат, в якого була донька з дітьми. Ми купили йому другу, добротну, цеглову, майже нову хату, в яку вони переїхали жити, а на їхньому огороді стали завозити будівельні матеріали, цеглу, вапно, доски, цемент який розвантажували у їхні старенькій хатині для зберігання. Придбати будівельні матеріали в ті порі було не так легко. У вільній продажі його не бувало. Були спеціальні склади, де можна було дещо купити, але потрібно було мати на те дозвіл від влади. А начальники з тією владою в руках дуже скупо видавали такий дозвіл. Вони чекали хабарів. Щоб і вони за даний дозвіл щось мали в кишеню, тим більше на будівництво молитовного дому, їм і не вірилося, що наступає час, що стає можливим вільно будувати такі споруди. І з одного боку, вони не давали дозволу, щоб щось отримати у кишеню, а з другого боялися, щоб їм не приписали, що вони сприяють сектантам. Тому приходилося по-всякому роздобувати потрібні матеріали. В основному члени церкви добивалися такого дозволу на будівельні матеріали, як для особистого будівництва, а насправді те було для зібрання. Для будівництва молитовного будинку потрібні були немалі гроші, щоб оплатити за місце для будівництва, щоб оплатити за проєктну документацію. І основне – на придбання всього потрібного для будівництва. Всі ці потрібні кошти ми мали з добровільного пожертвування членів нашої церкви. Визначили трьох братів, в числі яких був і я, які приймали ці пожертвування від людей, занотовували їх, скільки хто жертвував, і дбайливо їх охороняли, видаючи з них певні суми на придбання того чи іншого. Ті витрати теж занотовували, скільки і за що витрачалося, домагаючись мати на все відповідний документ, що те чи інше дійсно стільки вартує, і що воно привезено і розвантажено на будівельну ділянку. В кінці будівництва були зроблені звіти, скільки хто пожертвував, скільки на що витрачено, і на кожну витрату був відповідний документ. І ці звіти передані для зберігання в церковний архів. Все те вивезти, щоб дійшлося копійка в копійку, було не так просто. І прийшлося моїй дружині-домаці не одну ніч не поспати, щоб був необхідний порядок в таких рахунках. Все обійшлося добре, ніяких непорозумінь чи неприємностей не було». Наша церква в тій порі нараховувала 460 членів церкви і разом на будівництво ми зібрали 152 тисячі карбованців. Ніякої такси, скільки хто повинен був пожертвувати, ми нікому не визначали. І гроші в касі будівництва завжди були. Не було такого випадку, що були потрібні гроші, а їх не було. Звідки взяти? Ні в кого з других Церкві ми не просили допомоги в грошах. Один раз нас підтримала грішми сама по своїй ініціативі Чернівецька церква, а робочою силою вони нам допомагали багато, теж по своїй щирості. Будували дім молитви два роки. Грошей за роботу члени нашої церкви не брали, всі працювали безкоштовно, у ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Гроші за роботу були заплачені тільки чужим жестянникам, ляхарам, чужим ліпильникам і майстрам за систему водяного опалення та невіруючим стоярам, які робили панелі в залі. Праця по будівництві виконувалася таким порядком. Розпочинали будівництво з молитвою. Коли зібралися люди на тій будівельній ділянці – була тільки велика купа гравію, штабілі з досками і складена цегла. На купу з гравієм виїздили служителі церкви, а внизу були всі решта. Заспівали Псальму 67 -му. «Нехай милує нас Бог і благословить, нехай засвітить лице Його над нами».